I dag, der er jeg så heldig at have Jonas Sjøsler med mig. Så hej og velkommen. Tak. Ja, hej. Hej. Jonas, du har en master i psykologi. Mm. Og så i 2019, der starter du det øh, sammen med din co-founder, Oliver. Øh, jeg kan ikke kunne sige hans efternavn. Herlig tjek. Herlig tjek. Ja. Oliver, herlig tjek. I 2019, der starter I, hvad hedder det, Avilius, som er SU-venlig terapi til unge. Mm. Og øh, senest, så har jeg startet det, der hedder Blumen, mm. som øh, fokuserer på virksomheder og deres tilgang til øh, mental sundhed og mental, vel, mental velvære for deres øh, medarbejdere. Yes. Jeg faldt over Avelius et par gange, mm. og øh, der hvor at jeg virkelig blev interesseret i det, det var især, da jeg så, at I har nogle forskellige gruppeforløb. Mm. Du kører blandt andet det her gruppeforløb omkring et meningsfuldt liv. Mm. Der skriver du, at du fascineres af, eller du tænker meget på, hvordan vi kan leve i overensstemmelse med vores egne værdier og mm. vores egne forventninger til livet. Det var i hvert fald der, da jeg læste, at jeg tænkte, okay, fedt. Jeg tror, mm. han, er, han, vil være, han vil være god at, at få med ind. <laughs> Skønt. Men jeg tænker, at du må have nogle, øh, nogle gode perspektiver, både som privatperson, men også som praktiserende psykolog, mm. og øh, som, øh, som founder af avilius. Hvis du skulle forklare med egne ord, hvad avilius er og gør sig i verden for, hvad vil du så sige? Ja, yeah. Det er et øh, tilbud til unge, øh, som har noget i livet, der gør ondt på den ene eller den anden måde, og som mangler et sted at tale med nogen om de ting, der gør ondt. Og øh, det er virkelig det, vi har prøvet at, at skabe, fordi vi så inden vi startede, at øh, der var en masse unge, som... Jeg nogle ting på hjertet, men som ikke havde et sted at gå hen øh, med det til, fordi at det offentlige fokuserer meget på diagnoser, og du skal gennem din egen læge, og skal have en henvisning, og så skal du vente øh, måske et halvt år, før du så får lov til at tage min en psykolog. Og på den anden side var der de private psykologer, som jo øh, koster øh, virkelig meget for hver gang du kommer, så det er noget, som er... Utilgængeligt for rigtig mange, så vi vil øh, vi lave noget, som var tilgængeligt, og som var i øjenhøjde, og som fokuserede på mere almindelige menneskelige problematikker. Det kunne være øh, tvivl om retning i tiden, det kunne være kærestesorg, det kunne være ensomhed, det kunne være studietvivl, hvad det er. Øhm, Og er. Uden, ja. uden en diagnose, uden en... Ja. Ja, ja, ja. ja, fordi vi startede, da vi selv var studerende, så det var vigtigt for os at lave noget, vi kunne stå for, og hvis der kom nogen, som havde brug for noget mere hjælp, så sendte vi dem også videre, øh, og har også haft nogle dygtige supervisorer til at hjælpe os i det arbejde. Så ja. I startede selv som studerende, siger du. Mm. Og jeg har også læst, at de ligesom har startet Vilius, fordi I selv havde brug for det. Mm. Vil du forklare lidt mere om det? Ja, jeg tror, der var, var særligt et aspekt, øh, som var vigtigt for os, hvilket var det her med, at på studiet, så øh, er der ikke noget praksis, Nærmest som i overhovedet. Det er jo super ærgerligt, fordi meget af det, vi laver, er praksis, ja. og handler om at møde mennesker og kunne føre nogle samtaler, som er, er værdifulde og, og givende. Og det kræver jo noget, noget øvelse, og noget træning, øhm, men, øhm, men det var der ikke på studiet. Så vi, vi synes, det var enormt vigtigt at etablere noget, hvor vi fik træning på et niveau, der var tilsvarende til vores uddannelse. Øhm, så det var i hvert fald hvad kan man sige, noget af det, vi, vi søgte som studerende. Øhm, og så tror jeg, det var øh, genkendelsen af at kunne gå et sted hen og tale med nogen, som forstod, hvad betyder det betyder, og lægge noget på Instagram, og man ikke får nogle likes øh, på det osv. Altså de der ting, som kan være svære at forklare over for en psykolog, som måske er 40, 50, 60 år, øh, fordi de jo ikke er vokset op med det på samme måde. Så vi vil gerne vi vil lave noget, som, som forstod de ungdomsproblematikker, øh, vi selv stod i os. Også de der, øh, som vi snakker om, lige inden vi øh, kom herinde i studiet, men det her med, at, at der kan være mange små ting i livet. For eksempel ja. det der med, at man lægger et billede op, eller man får mm. aldrig nok likes, mm. eller whatever. Ikke? Altså det her med, at det kan rent faktisk ja. gå ind og betyde ret meget. Ikke? Jo, det ja. føles meget virkeligt, og, og gør, kan jo nærmest gøre ondt. Ja, præcis. Ja. Hvad, øh, fordi I har både øh, terapi med jeres gruppeforløb. Øh, vil du forklare lidt om de, sådan, de forskellige ting, I tilbyder? Fordi det lyder som om I skaber et fællesskab omkring det. Det er i hvert fald helt sikkert noget vi er, har meget for øje, fordi vi hurtigt også fandt ud af, at de problematikker vi mødt i terapirommet med den enkelte, er nogen, som i virkeligheden er, man kan sige, symptomatiske for vores generation. Så det giver god mening, at vi snakker om det i fællesskab. Det giver god mening, at vi deler med hinanden. Så det var, man kan sige, den tanke i hvert fald der førte til, til nogle gruppeforløb, øhm, og vi har også sidenhen arbejdet med kastterapi. Og så har vi en stor del af videoen, som også er events, hvor vi så tager typisk et lidt alternativt blik på nogle problemstillinger gennem en anden måde at arbejde med psyken på. Vi har haft kunstterapi, og vi snakker også om drømmetydning, og haft mm. ja. en match så videre. Og Breathwork? Breathwork, ja. ja lige præcis. Hvordan vælger I, hvilke alternative metoder I, I kunne tænke at præsentere for, for de unge? Øhm, når det skal være fair, så er det mest min partner Oliver, som sidder med det samme med to vores dygtige kollegaer, så jeg er ikke så meget ind over, hvad kan man sige, selve udvalgelsesprocessen af de forskellige aktører, der kommer og deltager. Men det er typisk nogle unge mennesker, som selv er i gang med at etablere deres karriere og deres uddannelse, og som igen måske forstår, hvad de siger at være ung, og dermed kan kontekstualisere øh, ungens problematikker i det de så tilbyder, om det så er drømmetydning eller øh, kunstterapi eller hvad det er. Øh, så jeg tror, det er i hvert fald tanken at give platform til nogen, som måske ikke kan en stemme endnu. Hvis vi skulle vide en ting om Jonas, mm. for at forstå, hvorfor at, at du har været med til at starte Avelius, og hvorfor at at det her på en eller anden måde er blevet du ved, din hverdag, ikke? og du, at du lever for det her. Ja. Hvad, hvad skal vi så forstå om dig som person? Mm, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, man måske skal forstå om mig, at jeg lidt har sådan et, et pibe i den forstand, at jeg ret hurtigt ser et eller andet, som jeg ikke ved noget om, men tænker, det kan jeg sgu nok godt finde ud af. Mm. Så jeg tror, da jeg begyndt at høre om unges Trivsel, som var ned og havde været det i, i mange år på det tidspunkt, så tænkte jeg, det ved jeg måske ikke så meget med nu, men jeg tror at jeg ikke er noget ved det. Øhm, så jeg tror jeg har, jeg tror jeg har et et øh, jeg sige, et et træk ved mig, som ikke er så bange for at bare prøve det. Øhm, så det var sådan en ja, blanding af det tror jeg er så et ønske om reelt at gøre en, en forskel for nogle mennesker. Har du selv haft brug for terapi engang, eller har, har det har de selv trukket i der kan man sige? Ja, det synes jeg. Der har været flere forskellige, sådan lidt mindre ting i mit liv fra tid til anden, som har fyldt, og som har været gode at tale om. Ja, så det, det vil jeg sige, at jeg har været heldig, synes jeg selv, ikke at have oplevet nogle sådan store kriser i mit liv. Jeg har været skånet for sådan lange sygdomsperioder, og jeg har ikke mistet nogen, som har været sådan helt tæt på mig. Øhm, så Og der er selvfølgelig andre kriser også, men jeg føler, jeg har været sådan rimelig skånet for det. Men der har været, været selvfølgelig nogle ting fra, fra tid til anden, som har været rigtig fine at drøfte. Mm. Ja. Hvordan drøftede du det dengang? Altså, var det med en terapeut, eller var det med familie, venner? Hvad, hvad, hvad, hvad dine metoder? Ja, altså jeg tror, jeg har været heldig at have et stort netværk af venner, som er øh, henholdsvis psykologistudænder og psykologer. Så jeg har virkelig haft et, et, en god, hvad kan man sige, kreds rundt om mig, som har været super dygtig til at, at grave tingene ud af mig, og reflektere med mig, og den slags. Øhm, og så har jeg, det er, sådan, altså det, det er lidt, lidt spøjst i virkeligheden, men en, en del af vores rekrutteringsforløb via videos er, at øhm, man ligesom skal have nogle prøvesessioner. Øh, fordi vi, vi ved jo ikke, hvordan du er som terapøv, men der vi oplever det, og når først du er ansat, så dukker døren jo. Så, så vi, det er ligesom den eneste måde, vi lige kan lave et et tjek på, øhm, og der har jeg altid brugt mig selv, og så har jeg, man kan sige, haft en masse af sådan nogle sessioner, som ikke har været forløb men som har været nogle, øhm, nogle sådan enkelte sessioner, hvor jeg så har taget et emne op fra mit eget liv, for at så se, hvordan det føles med den person, som jo sidenhen øh, skulle være en, en, en terapeut i virus. Så der har jeg sådan, og det er faktisk, altså fordi der har virkelig været nogle, nogle dygtige terapeuter fra tid til anden, så der har jeg virkelig fået meget ud af det faktisk. Det var fedt. Ja. God måde at give sig selv øh, yeah. en gratis terapi på. <laughs> <Præcis>. <laughs> ja. Også meget, altså jeg tænker, at det der med, at du at du bruger episoder fra dit eget liv, det er enormt sådan sårbart i realiteten, ikke? For, for en øh, måske potentielt fremtidig kollega, ikke? Bestemt. Ja. Jo, jeg tror øh, jeg tror også, der har været en måde at signalere, at det okay her i Aarhus, at være sårbar. Og at øh, selvfølgelig er der, der er altid grænser for, hvad man skal fortælle eller udstille om sig selv, når det er en arbejdsplads, men jeg synes, der er noget fint i at kunne vise fra starten af, at man er klar til at være måske det, vi kalder sådan, professionelt intim med hinanden. Uh, at vi ikke behøver at pakke ting væk, uh, men at vi godt kan, kan rumme det hele. Ja. Ja. Jeg elsker lige at gå tilbage til den her uh, pipi-tilgang, mm. du sagde. Um, det, er, det er sjovt, altså pipi det er noget, der har uh, været med mig fra altså, helt barns ben af, mm. at uh, jeg troede, jeg var pipi. Mm. Æh, de andre klædte ud som prinsesser, jeg som <læd>. og jeg klædt mig ud som Pippi. Og, hvad hedder det, jeg... Øh, det det, altså, det også bare rundt i de der udklædninger derhjemme, og stod på bordene, og hvis mor sagde, at det måtte jeg ikke, mm. jamen, øh, så sagde jeg bare, at jeg var pipi, fordi Hun kunne jo alt, hun måtte alt. Sådan. Ja. Æh, og den her Pippi-mentalitet er virkelig en, som... Øh, fordi mine forældre tog, altså, tog den her øh, interesse, jeg havde for det virkelig videre, mm. og... Øh, så sent som sidste år fik jeg faktisk en, en bog i høsterskave, der hedder Pippi Power. Så ja. sådan en ø, bog for voksne omkring en pipi tilgang til livet. Okay. Stærkt. Um, Hvad skal danne også. Ja. ja. <laughs> um, hvordan, hvordan udformer den her pipi-energi sig, eller den her pipi tilgang til livet sig i dit liv? Og hvor tror du, den er kommet fra? Jeg føler bare meget... Altså jeg tror, jeg har tit stået i nogle valg, hvor jeg har været sådan, uh, skal jeg gøre det her? Fordi det virker lidt risikofyldt, eller det virker måske som noget, man altså, som er. Og... Hvad kan man sige? Altså, noget, som ligger uden for ens kompetencer, eller erfaring. Og så er jeg bare. Altså, jeg har altid nødt frem til den tanke, man ikke at prøve. Og hvis det så, hvis det ikke går, så gik, så gik det ikke. Men øh... jeg finder ikke ud af det, hvis jeg ikke prøver. Mm. Og jeg tror, jeg har, jeg har tit haft den refleksionsøvelse som jeg har hjulpet mig meget, meget, som hedder, jamen, hvad ved den 90-årige Jonas, der ligger på sit dødslejr og kigger tilbage på sit liv, tænke, hvis du henholdsvis gjorde det vs. ikke gør det. Mm. Øhm, og det har jo stort til, at man gør det. Fordi det virker i det perspektiv vigtigere. Fordi det i sidste ende jo handler om, jamen, hvilket, hvilket liv man, man lever. Ikke? Øhm, og hvor det kommer fra, Godt, pas på. Jeg ved ikke, om det er sådan et lillebrød-syndrom. Mm. Altså, jeg tror, der er et eller andet man har haft. Jeg har haft en stor sådan syndrom syv mig selv, og som jo altid har været stærkere, hurtigere, klogere, hvor det det var. Og så tror jeg, jeg har udviklet sådan en, uh... fuck det, på nu, nu gør jeg noget herovre selv, eller det, ja, ja Altså, sådan, på en eller anden måde, finde nogle andre måder at lykkes med tingene på. Um... Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg kan også være heldig. Yeah. Ikke? Altså, ja, ja. ja okay. noget den stien, ja. ja, Det kan jeg faktisk godt øh, relatere til, jeg har selv to ældre brødre, som ja. altid lige meget været, selvfølgelig på en eller anden måde, vil være foran i mig, især hvis man tænker karrieremæssigt. Ikke? Mm -hmm. Som jo især det, når man vokser op, tror, at det der er succes, øh, at det er der, man skal finde den. Øh, blandt andet i hvert fald. Og, øh, så jeg har virkelig også, også med to store brødre, og så som en efternyler, og pige, jeg er også den der, jeg skal fandme vise jer, at jeg ja. også kan. Rigtigt, ikke? Den der energi. Præcis. Jo. Jeg synes også tit, de mindste, mindste søstre er lidt mere kreative. Mm. Fordi man har ligesom skulle finde på nogle andre måder at skille sig ud på. Jeg har selv været haft enormt svært ved at forstå, at jeg havde brug for terapi engang. Som var hvad, et halvandet års tid siden. At jeg havde brug for hjælp. Jeg tænkte, gud, jeg, jeg kan ikke. Æh, jeg har brug for... En, der ved noget om det her, til at, ligesom at, at få mig videre, sådan, få det ind i en ny eller en ny vej, eller whatever. Ja. Jeg har svært med at spørge om hjælp, fordi jeg ikke vidste, og mit problem var stort nok. Mm. Hvordan, hvordan kan du relatere til det, Den, tror jeg, mest jeg spørger. Jeg tror, jeg lider meget af det. Jeg tror, jeg lider rigtig meget af sådan, det kan jeg godt lide at finde ud af selv, eller det kan jeg godt lige klare. Og skyder det, og skyder det, og skyder det. Indtil jeg til sidst tænker, okay, det kan være, at I skulle bede om hjælp, eller... Øhm, altså nej, det er, sådan, altså det, det er virkeligheden øh, sådan er det på, på mange måder altså på mange områder i mit liv sige, altså altså i forhold til min kæreste, altså jeg er meget sådan måske har det hjælper mig det klarer jeg selv mm. øh, og har også haft det sådan med mine forældre og så videre så videre øh, eller hvis der er noget i arbejdet så er jeg tit sådan nej øh, det skal jeg nok finde ud af, den, den tager jeg selv og jeg tror, at ja, når det kommer til, til mere personlige ting så har jeg nok bare svært ved at give mig selv lov til at synes, det er svært og ikke at kunne løse det selv. Mm. Ja. Men med dit, med dit arbejde, kan man sige, og dit, øh, øh, din viden som psykolog og din mm. erfaring der, hvordan arbejder du så med, med, med det her? For en det ene er, at det er godt at prøve selv, det er godt mm. den her pipe altså, det, det kan jeg godt klare, jeg skal nok finde ud af det. Men en anden ting er jo netop også det her med at Rent faktisk spørge om hjælp, eller mm. finde mod til det. Øhm, hvordan har du noget, sådan, hvis du fanger dig selv i at være sådan, okay, nu er jeg gået for langt i sådan, min stedighed, til at jeg klare det her selv. Mm. Så så også spørger om hjælp, har du sådan, hvad, hvad tænker du i de øjeblikke? Jeg tror faktisk tit, at det er mindre mig, der løser det mere, end det er nogen udefra, som ser det på mig og siger, skal vi ikke lige snakke om det her? Fordi jeg tror, jeg tror ofte, så, så, så ender det nok med, at jeg der jeg på den ene eller anden måde, at jeg sådan, okay, jeg har faktisk svært ved at løse det her, eller jeg synes, det er vildt frustrerende, eller det gør mig virkelig ked af det. Men jeg prøver ligesom så altid ikke at sige, det jeg skal jeg skal nok selv, øh, det finder jeg ikke. Mm. Øh, og så tror jeg tit, det er, når, når andre ligesom, siger, hvorfor, altså jeg vil gerne snakke med dig om det. Eller, øh, så jeg, jeg tror, så jeg ved ikke, om jeg, man kan sige, jeg tror virkelig ikke, det er mig, der løser det ved at reflektere på en særlig måde eller sige noget bestemt til mig selv. Jeg tror virkelig, det er de gode mennesker rundt om mig, som hjælper mig ud af det. Og det er jo meget privilegeret. Men, men, men det er nok sådan, det forhåndrer sig mere end det er mig selv. Hvordan er du opmærksom på, hvilke mennesker du har omkring dig? Hvilke mennesker du lukker ind i dit liv? Jeg kan faktisk huske, at jeg læste for mange år, tilbage, at og det var sådan, jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det. Jeg føler måske, at det er sådan et eller andet buddhistisk. Jeg er ikke sikkert, sikker. Men det var sådan noget med, at man er gennemsnittet af de fem personer, man er tættest på, eller sådan noget, den sten Eller mest det samme med. Ikke? Jeg kan bare huske, at det et stort indtryk på Og det skabte sådan et perspektiv på, sådan okay, hvad er det egentlig for nogle mennesker, jeg har omkring mig? Altså, hvad, hvad, hvad repræsenterer de? Og... Øhm jeg var igen har været heldig at have nogle venner, som efterhånden er livsvidner, nogle jeg har haft i siden 0. klasse, gik på en lille skole ud i Roskilde. Så der var man meget tæt med hinanden. Øhm, og så kom der en, en gudind, der hedder jo i mit liv, omkring 5. klasse, som jeg senere lavet videos med. Øhm, og ham og så to andre fra, fra min lille skole, har egentlig været i hvert fald tre af de fem, jeg har været mest sammen med, og som har repræsenteret mange af de ting, jeg måske kunne savne i mig selv, øh, netop den her. Øhm, til tid og sårbarhed, og sådan ærlighed omkring, øh, hvordan det går, og at man har det, og øh, som bare har været enormt gode til at tale om tingene. Så det har, har, har heldigvis også i hvert fald en eller anden grad mig, på mig. Så jeg tror bare, jeg har været meget bevidst om, hvad, hvad det er for nogle mennesker, jeg har tæt på mig, hvad de repræsenterer, og er det det, jeg gerne vil have, have tæt på? Øhm, og så er jeg, altså, har været heldig, synes jeg, at jeg ikke har, at den erkendelse ikke har ført til et behov for at skifte nogle mennesker ud i, i, i galeriet. Måske nogle enkelte, men så har de været meget mere pæfærd. Mm. Øhm, ja, Hvis det er min mening. Sikke super god mening. Hvad, øhm, fordi et, et stort trin i livet er at vælge at starte en virksomhed. Mm. Igen, hvad er det værste, der kan ske, men... For, for det, det kræver alligevel noget mod, ikke? Mm. Æ, og, og meget arbejde. Hvordan, øh, nu ser du, at han, at Oliver der går helt tilbage til 5. klasse. Mm. Hvordan vidste I, at I var et godt team? Altså, h, h, Hvordan var I så opmærksom på, at I udfyldte hinandens styrker og svaghed? Hvad man kan sige? Hvordan, øh, hvordan fandt I frem til det? Jeg tror, at det, der altid har været ret magisk mellem mig og Oliver, er, og for mig er det meget det, der kendetegner nogle af de allerbedste venner, det er, at du i virkeligheden er sammen på en måde, som du var, da man var børn. I mm. den forstand, at der er sådan en helt øh, fri leg, hvor man meget sjældent egentlig er bevidst om sit eget øh, selvbed. Begge øh, er enormt frigørende. Altså der er bare, jeg har, jeg, altså, der har ikke en person i mit liv, som får mig til at grine så meget, som du var gøre. Og vi har så mange underlige ting mm. internt mellem hinanden, som Øh, jeg har aldrig nogensinde kunne forklare meningsfuldt til nogle andre, men det der med at, at på en eller anden måde øh, at være sammen, hvor man ja, føler sig fri fra sådan sit ego og sit, øh, sin forfængelighed, det har været sådan. Ja. ja, og jeg tror netop den, den dynamik, den energi imellem os gjorde bare, at vi var sådan, okay, en anden dag skal vi det sammen, fordi det kan virkelig blive sjovt. Ja. Øhm, og det er det her, de også viser ved jeg sige. Ja, det er fedt. Ja, ja altså, det det um... Det er jeg også selv i mit eget liv, netop det der med, at jeg om, hvilke mennesker skal jeg have omkring mig? Mm. Hvad er det? Æ, hvilke dele af mig kunne jeg godt tænke mig blomstre mere, eller komme mere frem? Ikke? Mm. Hvor at det også er også det der med, at den der, jeg tror, jeg troede engang, lyder var meget seriøst. <laughs> Hvor den der leg, altså det pludselig gik det op for mig. Yeah. Gud, de mennesker, jeg holder allermest af, eller bedst kan de være sammen med, dem jeg får øh, mest energi af at være sammen med, mm. det er dem, der får legen frem. Mm. Dem, hvor det er skulle ikke, ikke så skide seriøst det hele. Nej. Ja. ja, det er, er få, jeg har det sådan med. Men, men det er virkelig også for mig et kendetegn på noget, noget stort. Ja. Hvordan, øh, altså, hvorfor valgte du at blive psykolog? Jeg tror også først, det var en beslutning, som måske sådan helt klar til sidste gymnasiet. Men jeg har i hvert fald længe... Øh, måske eller, ja, måske det er det den interesse, jeg har haft længest trods alt, altså psykologien. Øh, jeg kan huske, at jeg var mindre øh, altså sådan lidt lidt altså noget til 13 år synes jeg det var mega interessant at blive bevidst om det der med at altså når man gjorde noget der var svært f.eks. for eksempel cykle op af en stejl eller hvis man lavede den der færdig leje hvor man gælder at holde været lige under vand mm -hmm. hvis man var i swimming pool at så så hjalp det rigtig meget at tænke på noget andet end det man konkret var i gang med så hvis du var sådan åh jeg er bange for løbter og for yd når du under vandet så Går det også meget hurtigt, med, at du begynder at få sådan en angstfornemmelse at være op igen. Ikke? Eller hvis du fokuserer på, hvor langt der er op, den der bakke, så, så jeg begyndte ret hurtigt at sådan at mig for det med, at hvis jeg var kigget på pedalerne, mens jeg cyklede op, jamen, så havde jeg faktisk ikke mærkt til, øh, eller det, man kan sige, at jeg blev ikke mindet om, hvor langt der stadig var. Og lige pludselig var jeg bare oppe. Øh, og hvis man var under vand, det der med at... Jeg havde en kæmpe crush, der var lige omkring der 13 år på hendes skolen. Og så var der bare på et tidspunkt, hvor jeg ligesom lå under vandet der, kom jeg til at tænke på hende. Og så endte jeg bare med at slå alle de andre, så var jeg sådan, okay, hvad sker der lige der? Ja. <laughs> Æh, så det var sådan der, man kan man sige, den der interesse for altså øh, forhold mellem psyke og krop, som jeg synes var virkelig interessant. Og så har det bare sådan udviklet sig, tror jeg, siden. Og så havde jeg lige akkurat snittet til at komme ind på psykologi, og lige klaret mig igennem øh, med røven og så tænkte jeg, okay, så det skulle det, jeg gør. ja ja og fedt. Det er vildt godt rød, det der med netop at tænke på noget andet. Ja. Æh, ja. Hvordan, ja, prøver du, hvordan prøver du det i dag? Mm, jeg tror, at jeg begyndte... Da jeg blev lidt ældre, der, efter jeg havde fået de der små kænd, så begyndte jeg sådan... Jeg ved ikke, ikke om det er det, jeg prøver i dag, men, men måske nogle gange... Altså, for eksempel, hvis man slog sig. Mm. Øh, min mor var altså sådan, nej, ej, det må gøre så ondt, og... Åh, her og... Føj for den ikke? Og, altså, sådan, virkelig gjorde det værre, på en eller anden måde. Mm. Hvor jeg var sådan, det gør faktisk det ikke ondt smerte, det er bare en illusion. Meget irritant sagt. Men, men, øh, men det var alligevel... En måde, øh, altså igen, det der med sådan at aflede. Og det kan jeg godt nogle gange, hvis jeg slår lydtånden ind i en sofabåret. Så, så jeg kan godt finde på, hvad er sådan, okay, smager det, på en illusion til, det andet. det hjælper. Ja, ja, det er sjovt, fordi det er også bare sådan en ren placebo-effekt. Altså, ja. det der med netop på sine tanker over på noget andet. Ikke? Ja, Jeg har den, øh, det er så lidt smartere, det du gør, øh, men, øh, men jeg hvis <laughs> jeg hvis jeg slår en lille to, eller sådan noget, så presser jeg bare min lille fingre nej, okay. så gør det ondt der. Ja. Og så fokuserer jeg på, at det gør ondt der i stedet for. Og, sådan ja, ja, okay. og så er det som om, at så, netop så får man tankerne hen på noget andet, ikke? Jo, ja. jo, det, altså, det, jo det virker jo, at det er bare, kan se, måske ja. <laughs> mindre optimalt. <laughs> ja, det er ikke skidt godt. Det er bare, at du gør skade andre steder. <laughs> det her med at leve et meningsfuldt liv. Mm. Jeg tænker, at, man, at, at Jonas... Da han gik i gymnasiet, havde et andet, sy havde et andet syn på livet, end mm. hvad du har nu. Mm. Æ, og især når man arbejder med altså mentalt velværd, øh, og ligesom bliver øh, konfronteret med det hver dag, kan man sige. Ikke? At, mm. Æ, at det er ligesom det, man, det produkt, man på en måde skal leve. Hvordan har dit syn på livet ændret sig, efter du har fået al den teoretiske viden og praktiske erfaring? Mm. Det er sjovt, fordi altså, nogle gange så sidder jeg og tænker, at jeg nærmest føler, at jeg har lært mere af at læse de bøger jeg selv, og valgt den der studie har givet mig. Så mm. sådan det der med at tillægge tillæg, det er værdien af at gå på studiet, der er nogle gange så lidt, lidt modstand Men øhm, jeg tror, jeg har arbejdet rigtig meget med forventning til livet. fordi vi, synes jeg, i vores generation er blevet flasket op med, at det skal gerne være, skal gerne, altså, det, det, udgangspunkt er, at du sådan er glad. Udgangspunktet, eller man kan sige, og indemålet er, at du skal være lykkelig. Mm. Og det her, den her idé om sådan, den, det lykkelige liv og det succesfulde liv og det ene og det andet, er jo bare langt de af tiden ikke realistisk. Øhm, og det her med at fokusere på, hvad er meningsfuldt mere end hvad der hvad kan man sige, er succesfuldt eller øh, at være lykkelig, har hjulpet mig rigtig meget. Øhm, og så hele forventningen om, at livet faktisk primært er hårdt. Mm. Altså lyden for det meste af tiden består af svære valg, hårdt arbejde, øh, kriser, sov, sorg, øh, skenerier, konflikter. Nu lyder det meget mørkt, men min mm. pointe er bare at øh, hvis man sådan kigger på på det teoretiske menneskets grundlæggende følelser, så er der sådan netop en af dem, altså sådan glæde, øh, som er positiv De andre er sådan hvis ikke negativt, så sådan lidt neutralt, ikke? Mm. Altså, der er virkelig ikke særlig meget, der lover os, at livet skulle være bestemt positivt. Øhm, Men hvordan? Altså, fordi, fordi det giver, på den ene side, det giver det super god mening, mm. fordi, at man, at man så måske heller ikke tager det så tungt, mm. når der så sker, du ved, ja. øh, svære ting, eller når ting bliver hårdt, eller mm. man kan okay, nu starter den her virksomhed, eller nu går jeg ned og træner, og jeg ved, det bliver røvhårdt løft, det er vægte. Mm. Øh, men jeg ved jo, at jeg på en eller anden måde bliver glad og af det, ikke? Mm. Øhm, så på den ene side giver det super god mening at sige, okay, jeg har livet lidt hårdt og, og sådan mm. nogle ting. Men på den anden side, så hvis man kigger i, i, i forbindelse med, hvad man på en eller anden måde manifesterer, hvad man mm. tiltrækker, øh, du bliver, hvad du tænker, alt det her. Mm. Hvordan finder du balance mellem det, kan man sige? Altså, hvordan er det positivt? Jeg tror, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, og, og det er sådan lidt lidt et modstykke til det jeg sagde før, måske, men jo, altså, fordi jeg egentlig er egentlig personligt vildt optimistisk. Øh, og det er også det, der gør, der kaster mig ud i ting, fordi jeg, sådan, det går nok jo. Ja. Så jeg, jeg er egentlig super optimistisk omkring, at det familie lykkes. Jeg tror bare min grundlæggende indstilling er, at der vil være masser af tid og perioder, hvor det føles hårdt og er hårdt. Mm. Og det er ikke unormalt, det er ikke øh, forkert, det er faktisk bare en del af livet. Mm. Så, mere, altså sådan, så det er ikke fordi, jeg sådan går og frygter kaos eller forventer, at, at himlen skal falde ned over mig. Det er mere bare en forventning om, at livet meget af tiden vil være hårdt. Så det er netop at finde noget meningsfuldt, der mm. gør det hårde værd at komme igennem, er vigtigt. Ja. Hvordan mærker du i din krop eller i dit sind, whatever, at, at noget er meningsfuldt for dig? Jeg tror netop, det er, om jeg fortsat har lyst til det, selvom det virker. Eller som der er meget lidt belønning i det. Mm. Altså, fordi det har været altså, super meget tilfældet med videos. Mig, jeg har jo lavet videos i ja, fire år, siden 2019, og har aldrig, hvad kan man sige, fået en løn for det, øh, og har det meste af tiden. Slå som alle mulige ting, som, som opstår i forbindelse med det at starte en virksomhed, som er super uoverskuelige og mm. ligner noget andet. Um, og man aner ikke, hvad man laver. Nej, altså det, var, synes... det er virkelig one step at a time, og vi ja. finder ud af det, ja. det er præcis. Og vi har jo fem, altså jeg ved ikke mange gange. Vi har været lige ved gå konkurs, ikke så du ved. Uh, og så klarer man lige alligevel. Men jeg tror netop det der med, at altså, det, det her på, på mange måder har det jo været super blødan. Fi det har været meningsfuldt. Mm. Det har givet mig så mange sindssygt fede oplevelser og erfaringer, men, men sådan i det daglige arbejde er det mere slid sådan, end sådan en konkret belønning. Mm. Øhm, fordi jeg kunne, altså, jeg kunne netop godt gå ud og få et, et, et fint sådan, arbejde som psykolog og så klokke ind og klokke ud, og så er det det, og så ellers gør de ting, jeg ja, kan man sige, ellers, altså, ellers vil bruge tiden på. Ikke? Men, men det der med, at det er værd at gøre, selvom det faktisk er enormt sådan slidsomt. Det. Ja. ja, det der med sådan, hvad... Hvad er det, der bliver lagt væk på? Ikke? Altså, ja. sådan, hvad, hvad er det, der, der fylder ja. en op af, af energi? Og det her med... Jeg tror jeg, det er også, det, jeg kan godt lide ordet meningsfuldt. Ja. Fordi det, det, øhm, det har ikke en positiv eller negativ... Altså, den, det hælder ikke til, at det kun er gode dage, eller kun er dårlige dage. Det her med sådan, at, at, at, at slidet det der, og det hårde arbejde er meningsfuldt, ikke? Fordi man føler, at der inde i sig selv måske er, netop er en grund til det, ikke? Eller en, en lyst på en anden måde, ja. Hvilke problemer øh, kommer folk typisk ind med hos Avilius? Mm. Der er udfordringer. Ja. Jamen det er en, altså nok lidt tilbage til de her mere almindelige menneskelige problematikker. Vi ser rigtig meget, der omhandler selvværd. Vi ser rigtig meget, der omhandler relationer. Øhm. Rigtig meget altså relationer til forældre. Mm. Rigtig meget relationer til søsne og kæreste. Øhm. Vi ser meget, der handler om, hvad kan man sige, øh, ja, sådan det her med, hvem, hvem er jeg og skal være, og forventninger krav, og det her med at leve i en verden, som virker altså, til tider fuldstændig fucked op og mm. kan føles, som om den sufer, suser forbi en, hvis ikke man følger med, og hvordan man er i det. Altså så sådan, måske nogle, kan man sige, altså en del sådan eksistentielle udfordringer. Hvordan, hvordan, kommer, hvordan arbejder I med det, når, når der, er en, der, kan, der er en, der kommer ind og siger, at jeg, jeg føler bare, det hele er for altså, eller, du ved De der ting, man måske ikke nødvendigvis kan sætte et, øh, et label på, på en eller anden måde. Mm. Altså, man kan sige, at det er i hvert fald øh, først og fremmest virkelig forskelligt fra terapeut til, fra terapeut, til, fra terapeut, til terapeut. Vi har ikke nogen øh, fast metode. der er der jo nogle praksiser, der har. Så kører du bare en bestemt tilgang, og så er det sådan, man behandler de problematikker, der kommer ind. Så vi har en masse forskellige typer, som har en masse forskellige tilgang og perspektiver på det. Men man kan sige, mere øhm, ja, grundlæggende, så, så handler det jo om, om måske nogle af de fælles der er ja, for det, vi laver, som oftest altså, er meget det her med at, at gå eksplorativt til værks. Altså tit så, så man øhm, kan man sige, fordi, at, at når man er sammen med venner eller familie, så er der jo, altså, så, så bevæger man sig måske ofte sådan lidt, lidt hurtigt overfladisk, de ting, der lige fylder, når okay, det er det der følger dig, det der derfølgelig også mig, og så videre osv., hvor jeg tror her, der, der får man virkelig stillet en masse spørgsmål, som man måske ikke er blevet stillet før, fordi man får, får en, som udelukkende fokuserer på dig, og som lytter, og som også er i stand til at øh, gøre det, vi kalder øh, spejling, altså hvor man øh, i virkeligheden lytter sig til noget, og ser det højt for klienten, som en måde for klienten at se det på udfra. Mm. Så jeg tror, jeg tror, der er, meget af det, som, altså, der er meget af det, som handler om i virkeligheden bare det her med at udforske og have tid og ro til at tale om tingene. Og så er der selvfølgelig hvad kan man sige, afhængigt af hvordan du praktiserer nogle forskellige sådan, modeller eller værktøjer eller perspektiver, du kan hive frem. Øhm, men det er meget af det her med at også ofte normalisere, fordi mm. at de unge kommer ind og tror, at de er den eneste, der har det sådan, eller at der er noget galt. Øhm, hvor ofte så er det en Måske en naturlig reaktion på nogle svær omstændigheder. Det er sjovt, det, det der med, at man, man tror, der er noget galt med en. Og ja. bare for at vide, at det er helt normalt. Fuck, det kan gøre underværker. Altså det er, da vi snakkede sammen i, mm. i telefon her sidste uge, tror jeg det var, hvor at, at, øh, jeg også fortalte, at, at en, en af de bøger, der har været enormt skældsættende for mig, hedder øh, Frihedens Pris med mm. Peter Lund Madsen. Og, øh, og det her med at, at få indblik i, hvordan hjernen fungerer, og netop være sådan der, okay, det er jo, det er jo helt normalt. Jeg, jeg føler en, en følelse af, af noget angst, eller noget frygt, eller et eller andet. Det er bare rent biologisk, sådan vi fungerer. Ikke? Jo. Øhm, ja. Hvilke bøger har, nu sagde du, at, øh, mm. at, at de ting, nu springer vi lidt i det, men, men du sagde, at, øh, at de bøger, du selv har læst, har, har haft måske større påvirkning end, mm. end, end det, du har læst på studiet. Hvad, hvilke bøger kan du anbefale, hvad har gjort størst indtryk? Uh, det er et godt spørgsmål inden for, for psykologien i hvert fald. Øh, der har det været blandt andet ting som Daniel Karnemann, som har skrevet nogle bøger omkring netop også måden, vores hjerne fungerer på, i forhold til hvad hvilke ting vi går til sådan mere intuitivt umiddelbart, og på automatreaktionen, og hvilke ting der, og hvornår det sker, at, at noget bliver for mere sådan et analytisk øh, processerende perspektiv. Øh, men det har bare været med til, at, hvad kan man sige? Igen lidt ligesom du siger med frihedspris og forklare hvad man sige, for mig med nogle, nogle, nogle gode måder at, at se jern på og øhm, hvordan den fungerer. Så altså, tror jeg så har der bare været, oh, jeg føler der er mange jo, men, øh, mm -hmm. men der er også sådan en, som Nassim Taleb, som jeg tror er en, yeah. måske de færreste sådan lige udenbart kender til at læse. Jeg var ved at give op på den første bog, fordi det er et superhøjt okay. ligestal. Uh, Vi kan lidt irriterende, men, men der er faktisk så altså, virkelig mange gode pointer. Så enten er det en, man skal læse lige før man skal sove, eller så er det netop ikke, yes. man, yes. <laughs> man bliver for træt. Ja, ja men jeg tror, ja. Uh, hvad gav den? Men jeg tror, den, den, uh, den havde sådan nogle, hvad kan man sige, nogle, bare nogle, nogle forskellige, uh, altså, han, er, han er matematiker, statistiker, så det er sådan noget, noget der er meget sådan nørdet og med sådan et matematisk udgangspunkt. Uh, men, men jeg tror bare at den har givet nogen måder at netop ses noget som, som modgang på og øh, hvad kan man sige hvornår, hvornår noget er et altså når er noget sundt for dig, hvor hvornår det bliver snidt. Altså når det bliver skadet, så at sige. Mm. Jeg snakker meget om, om ting der er anti-fragile, altså ting som hvad kan man sige vækster af i virkeligheden at blive påført skade, så at sige, eller modstand. Mm. Øh, hvor noget som for eksempel er robust kan klare meget, men på et tidspunkt knækker og så er der ting, som helt tager skade af overhovedet at blive kan man sige, påført i eh, en eller anden form for modstand. Ikke? Så det der med at finde ud af, hvad er det for nogle, altså hvordan, hvornår er ting anti-fragile, så at sige. Altså sådan anti anti på den eller noget måde. Hvordan bruger du det perspektiv i dit eget liv? Hvis du står for nogle udfordringer, eller hvis du skal kaste ud noget nyt, eller sådan, sådan noget? Ja, jeg tror, det handler rigtig meget om... Jeg tror, jeg har brugt den idé i kombination med... Det, det, det er blevet meget sådan et buzzword i dag, og det er derfor, det er nærmest en version med at bruge det, men, men øh, der er en rigtig dygtig udviklingscykolog, der skrev om sådan, øh, øh, hvad hedder det, growth mindset versus, og det hedder, restrictive mindset eller sådan noget. Men det her med... Zero-sum-aktivt. Ja. Yeah, hvor det her med ligesom altså et, et perspektiv på, hvordan du ser, øh, hvad kan man sige, det at begå fejl, eller på en eller anden, eller anden måde, øh, særligt sådan i læringsprocesser, Øhm, altså det her med, at, at gøre sig, hvordan, kan man, hvordan kan man gennem et mindset altså gøre sig selv mere antifragile, i den forstand, man øh, bliver mere modtagelig over for kritik, øh, feedback, mm. det at træde forkert, det at begå nogle fejl. Øhm, så jeg tror måske mere, det, det er sådan, i den forstand, jeg har brugt det. bliver jeg bl ja, mere modtagelig, mere fleksibel måske, yeah. altså på en eller anden måde. Ikke? Ja, det er jo. præcis. Jo, så man ikke bare er stivt, som et bræt, der knækker. Yeah. Ja, og jo meget det her med, altså fordi... Vi har jo alle sammen et ego, og det er rigtig tit på spil, når det handler om os selv, og hvad vi holder kært, og føler, vi er dygtige til, at burde videre burde kunne. Ja. Så det der med at prøve, så vidt som det som muligt, føler at arbejde til at sit ego. Selvom det er svært. Ja. Hvordan uh, er det her med, at du siger, at der, der er mange, der også kommer ind med den her følelse af lavt selvværd? Mm. Jeg læste også, at I brugt blandt andet altså det narrativ terapi. Mm. Mm. Vil du fortælle lidt om det, jeg synes det det lød super interessant. Ja, øh, det er ikke noget, jeg selv praktiserer, men man kan sige at ordentligt set, så, så handler Narrativ terapi rigtig meget om de fortællinger, vi har om os selv, og, og hvor vi har dem fra. Øh, og så handler det meget om at kigge på, hvad kan man sige, alternative fortællinger. Mm. Altså, hvordan, øh, hvordan kunne man ellers fortælle den her historie, som har været meget formativ for måden, du, du øh, tænker om dig selv, eller andre på, eller den måde, du går se se din verden på. Øhm, fordi selvværdigt handler jo også nogle gange der om fortællinger. Ikke? At, og så måske er mindre eller mere sådan det, men om hvad kan man sige, øhm, hvordan det for eksempel er ok at behandle os, eller øhm, grænsesætning, eller hvad det er, og hvad ens i det, det tilfælde måske fortællinger er om grænser. Mm. Øhm, fordi der er typisk nogle, nogle erfaringer, nogle historier, som ligger bag. Ikke? Så det er sådan, det er, det er meget arbejde med, med, med, med de ordnede fortællinger, man har om sig selv. Hvilken virkelighed, man skaber for sig ja, selv på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Jo. Øh, fordi apropos frihedspris, så mm. er vi jo bare øh, udstyret med evnen til at kunne virkelig øh, tænke os en hel masse og det ja. tider nogle, nogle dårlige ting. Jo. Tænk langt ja. ud i fremtiden og siger, hvad, hvad nu, hvis det her sker? Ja. Der sker, der sker. Det her med med mening og, og i det her grundforløb. Mm. Ikke grundforløb, gruppeforløb. Mm. Så jeg, at øh, I, du havde skrevet det her med, der, der var nogle flere sådan, emner. I har andet skrevet uddannelse vs. dannelse, mm. og hvad er et menneske? Mm. Hvad indeholder de ting? Kan man sige? Hvad, hvad, hvad, hvad er det, I arbejder med der? Ja, jeg tror, øh, for os så er det at vi jo skal være dannende en af vores værdier, øhm, som grundlæggende betyder, at vi bliver mere klar og bevidstgjort om, hvad er det for en verden, vi er en del af, og hvordan er den verden med til at forme os, og apropos fortællinger, form de fortællinger, vi har om os selv. Og, hvad kan man sige, det at søge dannelse er mere måske end, det selvfølgelig også at beskæftiget sig med sådan noget som, som kultur og og uddannelse. Der er jo rigtig mange der vil sige at uddannelse er danse. Øhm, men jeg tror bare det er, øh, man kan sige, der, er ikke, der er typisk ikke sat så meget tid af på, på i hvert fald de fleste studier til at dykke ned i hvad kan man sige hvordan den, den verden vi er i lige nu øh, også fordi at, at typisk så skal man jo nogle år frem for at så kunne gå tilbage og sige hvad var det egentlig vi var udsat for der, men, men, men vi har i hvert fald prøvet at beskæftige os meget med, hvad det er lige nu, som foregår, som er med til at, at gøre, at vi tænker sådan her, eller mm. handler sådan her, eller kan føle os, øh, kan man kan sige, uværdige eller utilstrækkelige. Er det sådan nogle ting, som netop bare, hvad der sker i samfundet, eller sociale ja, medier, eller synes. klima, hvad fanden vi ser i medierne, alt det her? Det kunne være for eksempel at snakke om, øh, det vi kalder, øh, altså sådan, aldrig nok-kulturen, som er det her med, at vi jo oftest på sociale medier øh, bombarderes med aldrig nok-budskaber, som typisk kommer i form af et eller andet kommersialiseret indhold. Altså det kan være en reklame, det kan også være netop altså, nogle, vi følger, som øh, måske reklamerer for et eller andet, som indirekte måske fortæller os, at her er der noget, du mangler. Mm. Øh, og det kan være i forhold til, at man ikke føler, at man er... Altså aldrig smuk nok, eller aldrig dygtig nok, eller aldrig klog nok, eller aldrig succesfuld nok, eller hvad vi er. Og man kan sige, at medmindre vi sådan sætter os ned og har en samtale om det, og prøve at kigge nogle af de her tingene efter i sømne, så, så det, kan det være svært at vide, hvorfor man for eksempel går og har den her følelse af aldrig at være nok. Så det er i hvert fald, altså det kunne være en af, en, en af de måder at prøve at udøve noget, noget danse på. Ikke? Ja. Og vi skal ikke så langt tilbage, før din forestilling om, hvad du kunne blive til, Bare sådan relativt begrænset af, hvad kan man sige, din familie, dit ophav, dit nærmiljø, mm. den by, du boede i. I dag har vi jo forestillinger om, at altså, vi kan rejse wherever, og så kan vi blive, man kan sige mere eller mindre, måske det, vi har løst til. Og, og det, det betyder jo bare, at man er, i hvert fald kan blive langt mere utilfreds med det, man har. Hvordan arbejder I så med at blive tilfreds med det, man har? Ja, det er jo også... Øh, man kan sige, en af de ting, som man måske heller ikke løser, men man som altid er i proces. Mm. Øhm, men man kan sige, altså for mig at se personligt i hvert fald, så er øh, det lidt klichéagtigt med græsset der, hvor du vænner det. Mm. Og der er jo forskellige måder at gå til det på. Øh, noget, som altså, som har en ret sådan, valid hvad kan man sige, rygdækning i forskningen er jo sådan noget som man praktiserer taknemmelighed. Øhm, og nogen, igen, fordi det nogle gange så, så ryger det meget ind i bliver en del af, sådan, af populære kulturen, eller sådan den der growth yeah. culture. Man bliver men, lidt træt af at sige det på den eller anden måde, ikke? Men, yeah. men, men, det, men det virker. Ja, yeah. yeah. og det der med for eksempel, at det kan, og det behøver da ikke være en rutine, det kan også bare være at sætte sig ned en eftermiddag, og skrive 10-15 ting, man er taknemmelig for. Og det kan også være, hvis det er noget mere specifikt, altså hvis det er en parforhold, så sætter sig ned og skriver 10, 10 ting, man faktisk sagt taknemmelig for den her person. Mm. Øhm, og det betyder ikke, at man altid skal blive, eller man kan sige, at man, altså, det er altid rigtigt, der hvor man er. Øhm, men men ofte så er vi måske lidt for hurtige til at forlade noget, uden at have lavet det fornødende arbejde. Øhm, så jeg tror, der er et eller andet med at altså, kontinuerligt arbejde med, og så sige, men, hvad er det, jeg, jeg allerede har? Og hvis jeg mangler noget, hvor kommer den følelse så fra? Mm. Og er det noget, jeg kan udfylde i mig selv på en eller anden måde? Er det bare en eller anden, er det bare et, netop et narrativ, en eller anden en åndssvag virkelighed, man har skabt for sig selv? Eller er det noget, man skal, skal ud eller få venner, der kan netop bidrage med mere leg eller hvor det var? Jo, jo lige præcis. Og det er jo også det netop, at man i samtale med nogle andre der kan udforske netop den slags. Ja, så. du lærer sig selv bedre at kende. Ja. Du må også lære dig selv meget bedre at kende tænker jeg, når du sidder med en masse klienter. Ja, yeah, altså det er jo sådan lidt nogle gange det, man bliver spurgt om, ikke? når man studerer psykologi, og som man ligesom bare bliver sådan et superhuman, der er totalt oplyst om, om hvad, hvad, det, hvad det vil sige at være menneske, og dermed også sig selv, øh, og, og det vil sige langt fra tilfældet. Altså jeg tror, at øh, psykologer er lige blinde på dem selv. Måske, øh, altså, måske er der nogle ting, man er blevet lidt mere bevidst om, men jeg tror, hvis ikke man, jeg tror det handler rigtig meget om, hvordan man går til sig selv, på, og meget magien sker jo netop, når der er en anden, der holder et spejl op, mm. fordi der er bare en hel masse øh, mønstre, rutiner, adfærd og vaner, som du ikke på den måde er opmærksom på, men som bare lidt sker. Det man lever inde i, i den her boble på den måde, ikke den her måde at se verden på. Jo. Præcis, så jeg vil sige, jeg, jeg har da lært en hel masse ting, også om mig selv, er jeg at gå på det studie og snakke netop med nogle gode mennesker om de ting vi har på på tapetet skulle jeg sige, øhm, men men øh, men der, der altså hvis ikke man selv ligger arbejdet i at prøve og udforske de forskellige sider ensat, så, så tror jeg ikke det er nok at i hvert fald bare at læse, læse på studiet. Nej. Nej. nej. Men det er det altså det er det man kan jo ikke bare læse bøger og så altså, man kan ikke læse en bog om <laughs> om øh, ved, hvordan man laver en botanisk gave, og så kan man gå ud og gøre det. Altså, ja, det er det, Måske. Men øh, så skal man ikke næsten <laughs> nøje, ikke? Og have noget i praksis. Ja. Hvad er, fordi du snakker om det med, at der er også øh, en masse unge, der kommer der kommer ind til jer, det er som det med at finde sin vej i livet. Mm. Og både det her med netop balancen mellem at være øh, taknemmelig for det, man har på en eller anden måde tilfreds med det græs, man står på, mm. Men samtidig med at, at, at, at føle, okay, der mangler måske noget, jeg skal, jeg skal finde en ny vej, eller det kan også være efter uddannelse, hvor fanden skal man hen? Mm. Det kan være dit bedste råd, eller bare hvordan I arbejder med det i, i altså mm. til, til vores lyttere, hvordan kan de derhjemme nu, når de hører det her, sige, okay, hvis jeg, jeg står over, to ske, over for to skilleveje, mm. hvordan mærker jeg, hvad der, hvad der er rigtigt og forkert for mig? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er et eller andet i, at, at du i sidste ende måske også bare skal prøve nogle ting for at finde ud af det. Øhm, men selvfølgelig kan man, kan man lægge noget arbejde i og måske bruge, hvad kan man sige, sådan de historiske erfaringer, erfaringer, man har med, hvornår er det, man... Altså, det er til den her følelse af, at det er leg. Mm. Altså, hvornår har det føltes ubesværet? Mm. Eller sådan... Øhm, ikke, og igen, ikke fordi det ikke skal være hårdt, for det er det typisk også, men hvornår har det føltes... Øh, lidt tilgængeligt måske, ja. at gå ind i det her. Ja, meningsfuldt tilbage ja. til det ene, ikke? Jo, jo. Jeg ved ikke, om jeg har noget sådan generelt tip til sådan lige, hvordan man vælger det ene frem for det andet. Jeg tror jeg tror igen, det der med, altså, måske ikke altid tænker, at man behøver stå med det selv, men altså, tit i samtalen. Mm. Bare det, at man, man siger nogle ting højt, gør, at man opdannede noget nyt. Så jeg tror, at jeg tror, bruge, altså, noget af det, vi også meget, jeg kan sige, stort slag for i virus, det er, at vi behøver ikke at klare det helt selv. Tilbage til min egen personlige svaghed. Ikke? Mm. Men, men det her med, at, at øh, hvis der er et eller andet, der virker svært, eller som virker stort, så snak med nogen om det. Fordi ofte er det der igennem, vi bliver klogere. Fremfor sådan at nødvendigvis er op og downloade en eller anden guide på nettet, eller hente mm. en eller anden selvhjælpsab, ikke? Selvom det også kan hjælpe en gang men, men jeg tror bare, det der med at læne sig op af andre, og spørge nogen, der har måske har stået noget og før. Snak om det, det der med at kunne spejle sig i nogen, men også måske finde ud af, at der er en vej ud, mm. eller at det måske ikke er så slemt. Yeah. Noget, ja. Også det der med at prøve at automatisere valget lidt. Ja. Altså, det er klart, at nogle gange er det et stort valg, men, men meget tiden så bygger vi også nogle, nogle konsekvenser op, som er større, end hvad der egentlig har tilfælde. Ja, de er der ikke, når man, når man er 90 år og kigger tilbage. Ja. Ja. Og ja. Og faktisk altså af på den øvelse, det er jo den, jeg selv bruger tit. Ikke? Så, mm. så, står jeg, altså, så det, Hvis man føler med, at det kan give noget, så øh, altså. Tænk på, jamen, hvis jeg skulle kigge tilbage på et helt liv, hvad virker så mest rigtigt af de her ting? Ja. Øhm, det er jo sådan lidt, lidt som, som Kierkegaard sagde, at man, man lever livet for forstår mm. du Men ja. jeg tror, man kan måske snyde den proces lidt ved at prøve at leve sig ind i øh, sit, sit døende jeg, skulle til sige. Hvis lytterne skal huske sådan en ting fra mm. den her samtale, det kan være det, det vil jeg snakke om, måske. Mm. Men skal jeg huske en ting fra den her samtale? Øhm, hvad skulle det så være? Jeg tror, det skal være det her med forventninger til mm. Fordi min egen sådan lille ligning på trivsel-slash-mistrivsel er, hvordan forventninger stemmer overens med virkeligheden. Så hvis vi har enormt høje forventninger, og virkeligheden ikke lever op til det, og det kan både være i forhold til karriere, parforhold, venner... Øh, et, en, altså et, et, et enkelt øjeblik, hvor vi havde håbet på noget andet, at mm. så oplever vi jo en eller anden form for, hvad kan man kan sige, mistrivelse. Eller i hvert fald nogle negative følelser. Og jeg tror, at det her med at arbejde med, hvad er mine forventninger til livet, kan også give en rigtig meget svar på, hvorfor man måske har det, som man har det. Mm. Og er de forventninger realistiske? Og man ikke for måske for øh, attached yeah. til, til det outcome, der er, ikke? jo. Ja. Øhm, ja, det tror jeg vil være mm. ja, det, jeg vil give videre. Min far gav mig et virkelig godt råd i forbindelse med det her, der ikke at have forventninger eller det, det er jo selvfølgelig okay at have forventninger mm. men øhm, i stedet for at så vente til forhåbninger yeah. det her med at man netop at man ikke er utilfreds, hvis det ikke sker mm. men man må stadig godt håbe, at noget sker yeah. og, så at sige, ja, og så sige okay, så man på en eller anden måde ens liv afhænger ikke af det. Det synes jeg er en god måde at se det ja. på. Hvis du skulle kigge på Avilus det næste års tid, ja. næste to år, hvad, hvad er drømmen for Avilus? Drømmen må være at finde ud af, hvad kan man sige, hvor mm, det bliver sådan meget kedeligt på en eller anden måde, <laughs> men, men, men hvordan vi sådan gør det til noget, der kan stå selv. Mm. Fordi vi har jo lavet det her fra starten af med den tanke, at det skulle være så billigt som muligt. Men det betyder bare også, når der er nogle terapeuter, der skal have løn og så videre, at så er der ikke ret meget tilbage. Og vi har virkelig brugt meget tid og energi på at, at få det til at bare at køre rundt. Så jeg tror, at det er ikke så stort og pompøst, men personligt vil det betyde meget at bygge noget, som kan stå for sig selv, og som kan blive ved med at gøre det, det gør, og som kan fortsætte med at blive en autoritet på unges mentale sundhed. Mm. Øhm, og jeg tror, at drømmen er jo på lidt længere sigt, hvis det ikke bare er et år, det er jo, at, at det bliver et sted, hvor unge hvad kan man kan sige føler sig øh, genkendt, og hvor de føler, at her der er en stemme, som de kan spejle sig i. Mm. Ja. Fedt. Tak Jonas, fordi du ville være med. Selv tak. Det var rigtig dejligt. Sig. Tak. Tusind tak til dig, der har lyttet med.